Onzagozu mundu honetako indar zuzen gabe azpiana inbat eta hainbat zure seme alaba jasanezineko ibilbidean heriottzla abiatzen diren unean Zergatik zago zisilik, Zergaitik zago zainurrun, zure sem maiiteaz eta zure semeabokaza asturik. Hal geure berbeak estaltzen da zurea.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 Soya gab go ja Sus to go again So ya ha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 eininuen ez gero jaiegunean herrian iskanbilrik gerta eztadin. Orduan habietako batek Judas iskariote deituak abadeburuen ganat joan eta esan uttzen zenbat agintzen Deust zure Jesus zuen eskuetara emoteagitik? Zilarrezko hogeita hamar txanpon agin Ordutik, Jesusaren eskuetara emoteko egokiera bile hasi izan juas. zertan di ardua egintariek zertan di hartue zentsundunek ze kalte egindutze Jesusek ze inbara zu egiten dutze edo ze jainko iragarten dabe eta gurtzen da be labinoe lagun minak ere jausi daiteke ez horretan Jesusek ez dau eskubatez intzen zua lurrintzen eta beste eskua zapala eta txikia menperatzen, bere merroi bihurtzen. edo geixoen geixoan jainkoaren zigorra nabarmentzen. Jesusek aita deritzon jainkoa aurkitzen dauz hori gaitzean, eta han jausten direnei eskua luzatzen deutxe, eta aitaren aurpegia ikusia zoten, haren errukia dastatzera emonez.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 Etorbedi zure arrainua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emoiguzu gaur egun untago ogia, parkatu gure zorrak. Geukere gure zordunei parkatzen dutxegun ezkero. Eta ezeiguzu itxite entazin joan jausten, baina ataraga, Izus, Amen. Bigarren egotaldia Jesuz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 Gero kopa hartu eta eskerronzko toitza egin ondoren emon egin uttzenen esannez, Edan guztiok oneetatik, hau nire o dola daeta, jainkoarekkiiko itssuna barritsuko da bana, pekatuak parkatzeko guztien alde isuria. Egia esan, hemendik aurrera ez ezdot gehiko ardak edango neurea itsaren erreinuan zuekin ardau barria edan arte.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 Mundua zure kurutzesantua ez salbatu dozulako. Jesusek esan utzen, zue guztiok nire do zuen sinismesenak utze egingo dau gaur gauean honela dagota idatzia liburu santuetan. Joko dotartsaina eta ardiak sakabanatu egingo dira. Baina biztu ondoren aurretijango na jatsura Galileara. Pedrok esan utzon Zureganako beste guztien sinizmenak utxegiten bala bere, nireak estelan ere ez, Jesusek erantzun, benetan dinotzut, gaur gauean oliarrak jo baino len, irualdi ezzukatuko denozu. Pedroke zanetzen, zurekin hilbehar badot ere, zaitut estelan ere ukatuko. Eta gauza bera, ez ikasle guztiek.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 Leian, eta nor gehiagoka ezigura gaitu e. Eta ezigura doguz gure umeak. Eta saritzen doguz, galientzen diranak, irabazleak, eta baita lezen lepotiko nurak ataraten da bezun lagere. Jesusek oztera errukki hartzen dutzen. Pedro gilez. Balaukagu ba, zer ikaseriek ikizarte zuzenago eta zenideak... Korrago bat eraikinaian Lehiaketara barik Onduan Egotera Alegindu behitezan Zegunutxegin lagunari Gure aita zeruetan zarana Santu izan bedi zure izena Etor bedi zure errainua Egin bedi zure naia Zeruan bezala lurrean ere Emo iguzu gaur egunenetako hogia, parkatu gure zorrak, geukere gure zordunei parkatzen deutsegun ezkero, eta ez egu zuitxiten tasinuan jausten, baina ataraga izuzkatzetik. Amen. Laugarren egotaldia, Jesus bere amagaz aurkitzen da. Gurtzen zaikugu kristo eta berengatzen, gatzen, munduaz eure kuruz esantuaz esalbatu dozulako. Eta esan eutzen, jesusek, ilteko zorian nago tristuraz, gelditxu hemen eta egon zaiteze ernen irekin batera. Eta aurrera joanik gozioanik auspezen jauz izan, eta otoitz egineban esanez eneaita. Alba da, urrundu eizun igandik edari xaminau. Hala ere, egin bedi zeug nahi dozun lez, ez nik nahi Ikasle gana joan eta lotan aurkitu da zan. Pedro hori esan eutzen. Beraz, ordu bete ere ezin izan zare, nirekin ernegon? Egon zaitez erne eta egizu dotoitz, eten taldian ez Gogoz, gartxu izan arren, auladatak gizakia Hortxedago ama, Baina makal ezinean egin nahi baina ezin eginean. Eta hortsedako zeruko aita ere, baina ez geukuste edo nahi izango euken lesz. Eta hamak bere muak eta makaltasuna onartzen jakin behar daban lez, jakin behar geuk ere, jainkoaren bestetasuna onartzen haren esanetara jaten Hari bere maitasuna eta emondezkun bizitzea eskartzen. Jesusek ondoan somauko dau ama, eta baita zeruko aita ere. Eta amaren negarrak samina emongo badutxo ere. Eta aitaaren isiltasunak zulo baltzera eroan leikenaren. Bizitan zehar, haren naia egin izanak eroango dau, atxekabean dagoana bera ere adoretzera. Adi bizita uspoa, emotera. Izanda ikuzango gohan, gure artean dago zanolango hainbat eta hainbat gizaki apal entzule adore emole laguntza le. Gure haita zeruetan zarana santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure arreinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emo iguzu gaur egun honetako hogia, parkatu gure zorrak, geukere gure zordunei parkatzen deutsegunez kero, eta ez eguzu itxiten tazen joan jelsten, baina taraga, Jesus, gatzetik. Amen. Poz egotaldia, egot aldia, behartzen dabe zidine Gurtzen zaikugo kristo eta berengatzen. Mundua zerre kurutze santuaz, esalbatu es dozulako. Jesus berbetan egoala, anazalduzan juzaz. Amabietako bat, gizon mutzu handi bat etorren aregaz, espata eta makilak eskubetan, abade buru eta herriko zaharrek bialdurik. Saltzaileak seinale hau jarria utzen. Nik musue mongo deutza dana, hori xeda izue. Bere hala Jesusengana aurreratu eta esan utzon agur, maisu eta muzu emmon utzon. Jesusek esan utzon, adikide egizu egitekoa. Orduan beste Jesusengana a urreraturik geldiu eta atxiiletur eginben. Ez onun aurkitu gehiike ezin ari laguntzera jatorkonik eta olango zere eginean, Bizia bera ere emon emonleikeanik. Eta ez alabeharrez, gogo honez, baino. Barru barrutik eta eskerronez. Olango askok eskerronik ere ezta bella sarritan. Baina baita beste langorik ere aurkitzen doguz. Laguna bera ere dirua purbatea ikik, edo norbere burua arriskutik ataratearen, salduko leukeanik. Gehiago ez zete dira honeik. Jesusek berak ere aurkitssue bannenberaen artean, minoror rez dago ba horretatik aske. fete dugu ikasi behar zilineragagandik behartu egiten gaituela, ba probebetxatu behartze hori inorori laguntzeko bada. heriottza daroenagaz bat egin emondako berbeari utzi eta batez ere laguna, baina. Baita beste onor ere, inoiz ez saldu eta bai saltzailearen erruki izan. Gure aita zeruetan zarana, Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. hemo iguzu gaur egun honetako hogia, parkatu gure zorrak. Geukere gure zordunei parkatzen dutxegun ezkero, ezeigu zu itxi tentasin joan jausten, baina ataraga, Jesus, gatzetik. Amen. Zei garran egotaldia, Bironikak aurpegia garbitzen dutxon. Gurtzen du kristo eta bedengatzen, gatzen, mundua zeure kurutze santuaz esalbatu dozulako. Jesus atxilotu ebenek, kaifaz abade nagusiaren etxera eroan eben, han batuak zidanetalege maizu eta herriko zaharrak, baina Jesus isilik. Abade nagusiak esan eutzen, jainko biziak eitik eskatzen deutzu, tezaigu zu zinez, zu zaran mesiaz jainkoaren semea. Jesus erantzun zeuk zeuke sandozu, eta gehiago dinotzuet. Oren disik ikizunaren jumea, alguzti eskoian jesarrita eta zeruko hodei gainean etorten ikusiko dozue. Eh? Horroa, nabaren agusia, keberi jantzia gurratu ebazan eta esan, biraoa esan dau. Baet ego gu lekuko beharrik. Zeuek entzun dozue biraoa, zer deritzozue? Harek erantzun, eriotzea merezidau. Orduan aurpegira liztua bota eta aukabilka dakemon eutxo ezan, beste batzuek masalakoak emoten eutxo ezan, esanez, igarri egik imeziaz, nork joau! Danek zikindu nahi dabe Jesusen aurpegia, izaerea eta egintza bidea. Dan eta uke jainkoaren legea, alandaitzen dutxo, ebentzat, eh? euren arterako daukezan arauei, Gizaki baten bizitzaren gainetik hau errun izan arren. Olangoek heriottza daroek gizakia jainkoaren izenean. Bizitze moaren izenean eriottza darbe. Puru gabekeria. Danek ez Emakume bat orrea, besteek legearen izenean jainkoaren izenean zikinduko daben aurpegia errukiaren izenean, maitasunaren izenean, garbitzen ausartuko da. Zen bat izen aurpegia eginkizun zikintzen dogoz, zeren izenean. Jesusen aurpegia ikusiko bagen dueretan, Gure aita, zeruetan zarana, santu izan begi zure isena, etor begi zure errainua, egin begi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emoi guzu gaur egun honetako hogia, Parkatu gure zorrak, geukere gude zordu nei parkatzen utze uneskerro. Neseguitsu bizi, tentazioan just, baina taraga isus gachetik. Amen. Zasfigarren egotaldia, Jesus bigarnezre da. Gurtzen saitugu Kristo eta belengatzen, mundua zure gurutze santuasez salbatu dosulako. Gerotz lago anego senek urreraturik, Pedrori esan utzoen, bai, ire horretako izi jakina, berbak eran ezagunedok. Nozuan Pedro birao ka eta maldicio ka hasizan, estote segutzen izan hori. Unearetan o liarrak joeban. Gogoratu Jakon Pedrori Jesusek esana oh jarra jo baino lehen irudidehar rukkatuko nozu, eta kanpura urteniknegarrari emon utzon samin handiz. Ta Behin baino gehi egotan jauzi gentek ez, ez jauzteko berbea emon arren. makala gara. Baina makalagoak gara gure makaltasun autortzen eztak eguneean. Hemo nahi laguntza ukatzen dogunean, geurean zaratzen garenean. Bizi dugun egoeriak irakasten deusku, makaltasunak ez titxugula, eskutatu behar, indartsuak baginale agertzeko. Aizteratu egin behar ditxugula baino, besteen laguntzea eskuratzeko eta alkarregazko gizarte bat eraikitzeko. Zein ederra dogun ikusten gagozan gizarte hau. Egu aurre egiteko tanok etxe barruan eta alkarri zelan lagundu bilatzen, alkarren bizitza zelan alaitu bilatzen, bakotxak bere berastasunak besten zerbitzuan jarten eta alkartasunera daitzen. Ez dut, Jesus, nire makaltasunak ezkutatu nahi, laguntza eskale bihurtu baino. Ez totukatu nahi jasoten laguntzera jatortan eskua, oratu eta eskertu baino. Ez dut neubrean zaratuta bizi izan nahi, laguntzea urten baino. Gure aita zeruetan zarana, Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure arrainua, egin bedi zureia zeruan bezala lurrean ere. moiguzu gaur egununtako hogia. Parkatu gure zorrak, geukere gure zordunei parkatzen dutxegun azkero, ezei guzu itxiz, tentasin jausten, baina ataraga izuzkatzetik. Amen. Sortzei egotaldia, Jesusek berba egiten dutxe, Andrei. Gurtzen zaitiugu kristo eta beden mundua zeure kurutze santuaz salbatu dozulako. juda zailtzaileak Jesus kondenatua ebela ikustean damu izan eban eta zilarrezko geitan ma txampunak abade buru terriko zaharri bihurtu eutzean, esonez, txartu egin dot, errugabea eriotzara emonez baina arek erantzun eutxoen, eta guri zer hor konpon orduan dirua tenpluan jaurtirik, alde egin eta bere burua eban.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 Ja inkoren semela benazkatasunean bizi izan baino Gure aita zeruetan zarana santu izan beri zure izena etor beri zure errainua ba. egin beri zure naia zeruan bezala lurrean ere Emoiguzu gaur egun honetako hogia. parkatu gure zorrak geukere gure zordunei parkatzen dut zegun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 Guzti alperk eta gainera, izkanbila sortzekera joia zela ikusirik, pilato gura hartu eta eskuak garbitu bazan, jendearen aurrean, esonez, esnaz gizon honen eriotzaren erantzule, zeuek ikusi. Gerri erantzune erantzunean, gehu eta geure ondorengoak egiten gara horren eriotzearen erantzule. Orduan barrabaz askatu utzen eta jesuz, zigortuaz ondoren,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 Edo emon lehiguen laguntza ez deusku eta emongo. Eta gizarte lehiak indartu dartu egiten duguta. Ez da idala inor erru nire makaltasunez edo jakin da idala utortzen nire ezina eta onartu eta eskertzen laguntza. Ez da idala, neure erruz inor eriotzaratu edo izanagaltzera eroan. Ez idala aginintea neurealde jarri nahi izan. Izan egitela neure makaltasunen jabe eta besten makaltasunen erruki. Gure ita zeruetan zarana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreua. egin bedi zureia, zeruan bezala lurrean ere. Emo duzu gaur egun honetako hogia. Parkatu gure zorrak, geukere gure zordunei parkatzen dutxegun ezkero. Ezeigu zuitzi, tentasinoan jauzten, baina ataraga, Izus, gatzetik. Amen. Amar garren egotaldia, Izus bilutxik jarten dabe. Gurtzen zaitxigu kristo eta beden Mundua zeure eure kurutze santuaz salbatu dozulako. Gobernariaren soldatu behar jesu jaure gira eroan eben, eta gudutaldeko danaken batu ebezan, haren inguruan. Soñekoak erantzi eutxo ezan, eta purpurazko kapabatezen jantzi eben. Arantzaz egindako koroia ezarri eutxoen buruan, eta kainabera eskuan, eta aurrean belaunikaturik aturik, seka egin eutxoen esan ez, agur, txude erregea, iztua botaten eutxoen, eta kainabereak endurik buruan joten eben. Naiko iseka egin ondoren kaperantzi eta bere sonekuak jarri eutxo dezan, gero kurutzean josteko eroan eben. Zein errez, joten dugu ninen lepotik barre egitera. Txiki-tsikitatik ikasi dugu, kattzen baten dagouan ari barre egitea. Eta gero, atxekabez lagunduko badeltxuko ere jausten usten da nagusi bati ere barre egitea. Ez dugu atsegin baina gere inork barre egin daigu zen bat bilozzten dugun, geure akatxiik inork ikusti ez daian bestei barre egin deen. Eta behin baino sarriagotan, ikusten gagoz egunotan. Barre egin dutsegunen, beharra dugu, etxeetan gure nagusiak zain joa idai ezan. Geuk egina ez dugu zan lanak egindai irabazi txikiko zerbitzuak egindai ezan, eta barre. Ikasiko ete dugu lanik apalena ere aintzat hartzen eta eskertzen.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 Gurea aita zeruetan zarana, santu izan bezi zure izena, etor bezi zure errainua, ba, egin bezi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emo iguzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorrak, geukere gure sordunei parkatzen dut zeun eskerok. Eta ez ese iguzu suiçi tentazioan just, baina taraga izuzkacetik. Amen. 11garren egotaldia. Jesus kurutzean josten dabe? Gurtzen zaituko Kristo eta bereengatzen, Mundua zure kurutze santuaz, salvatu oszuko. Golgota izeneko tokira heldu iranneean, golgotak burua zur esan nahi da Behaunez nahastutaeko ar daua emon edatera. hedatera. Jesusek dastatu baina ez zeban edan nahi izan kurutzean josion ondoren soldadue jesusen jantziak banatu egin ebezan sotze ginez eta hangelit juziran jesarrita zaintzen buruaren gainaldean kondenearen arrazoia ipinieben idazita, hau Jesusa, jureguen erregea Tapurbi josie ebezan kurutzean jesusegaz batera bata eskoian eta bestea eskerrean handigigaroten zidanek Irain egiten eutxoen Jesusi buruari eragin eta esan ez santutegia dezegin. Eta hiru egunen eraikitzen eidauan horrek. Jainkoaren semea baiz, salba egik eure burua. Jatzi adik urutzetik. Ondo bizigara, zenbaten lepotik.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 Zabaldu jaunari de biotza irakatsia izazu neurritsu izaten daukadana eskertzen eta partekatzen eta izan sandai dala argi froberan daukadana inorena dala eta ezin daikerala alperri kaldu Gure ita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena etor bedi zurereua, egin bedi naia zeruan bezala lurrean ere. Hemoiguzu gaur egun honetako hogia, parkatu gure zorrak. geuk ere gure zordu nahi parkatzen deutzaigu ezkerro. Ezaiguzu itxi tentatasingan jaten, baina aaraga izuz katxetik. Amen. Ham bigarren egotaldia, Jesus, Kurutzean ila. Gurtzen zaitugo kristo eta beden gatzen. Mundu bat zure kurutze santuaz salbatu dozulako. Eguarditik irurak arte ilundu egin eban urbira osoan. Irurak inguruan, jesuseko iu handi ez eban. Eli, eli, lehen mazabaktani. Hau da... Enejainko jainko, ene jainko, zer gaitik itxin osdu, baina jesusek barriro dean arandia eginez azken arnasea emonean. Eta horra santutegiko oiala erditik gurratu zan goitik beraino. Lurrikaria izan zan eta arkaitzak zartatu egintzidan, ilobiak zabaldu eta hilik egozan santu asko egin egintzidan, Errrira eta gertakari guztiok ikustean erromatarren ontariak eta aregazke jaintzen egozan besteek bildurratsota esan eben benetan, jainkoaren semeaazan zanau. Eriotzeak bildur mot. Ez dugu autortzen baina eriottzeben bildurgara. batez ere heriotza hori sufrimendu artean bada. Eta lagunen bat hilten jakunean, sufritu egiten dugu. Edioz ere engainetik jarri gura izango gauke, baina ezin dugu. Atxekabean sartzen gaitu, karrazi egitera ino. Eta zein latz egiten jakun, erantzunik ez jasotea. Arritzekoa. Ezan ba, Jesusen bizitzea jainkoaren aitearen naia egitea izan. Nondago orain, behar dauanean jainkoa, aita. Benetan itxidau bertan berea, aitak bere seme maitea. Olan bada, alperrekoa da gure bizitza. Ez da merezi, horrela hiltekotan. Orduan, zein da itxaron geiken salbazinua? Bizitzearen zea maiera edo betetasun itxaron leike? Eginetai bat Jesusen garrasiaz, geure bizitzearen ondora sartzeko, eta jainkoa geugaz sufritzen eta hilten dagoela somatzeko, eta horrela, bere bizitza betean hartzen gaitula autortzeko, Gure aita, zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure errainua. Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emo iguzu gaur egun honetako hogia, parkatu gure zorrak. geukere ere gure zordunei parkatzen dezuen askeró. Segur sui zi tentar sin joan justen. Baña taraga isuz gachetit. Amen. Ham hirugarren egotaldia, Jesus kurutzetik eratzia. Gurtzen zaitugu kristo eta bedengatzen, mundua zere kurutze santuaz salvatu oszuko. Biljamonaal larun batazen, Abadeburuak eta fariseuak pilatogana batu ziren alkarregaz eta esan helsoan jauna Goratudoko, engainatzaile horrek artean bizizala, esan ebala, iruegunen buruan egin goraz. Agintu izu ba, irugarren egunera arte hilo bia zaintzeko. Estadila gerta, arenikazleak orpua eroan eta gero, hilen arteti biztuekin da, herriari esan ezetortea. Azkenen gainu hau, lenengoa baino txarrakoa izango leitzateke. Pilato gerantzun eutxean. Badozu ez ez ezeuen guardak, eta zain judak izuen modura. Joan ziran ba eta ilobias zeurtatu eden, arria zigilatuz eta guarda ipiniz. Kurutzetik eratzita, Mariak bere altzuan hartzen dau Jesusen gorpua. Hilda bada ere, lastandu daike semearen gorpua. Malko etantzi artean, baina lastandu daike semearen gorputa. Eta zenbat ama dagoz seme alabengandik gurdunduta, erbesteratuta, kartzelaratuta, galduta. Bat egiten dugu Mariaren atzekabeaz. Ezin ete gaike bategin beste ama honein atzekabeaz? Jesusen krutziak agerian jartzen dau arenen bizikerea. Txainkoa haulen ondoan dago, aben zaindari da, babesle. Horixe gauzatu eban Jesusek bere bizitzan zehar, keixoen eta pekatarien eta bastertuen artean egonez, eta arei, salvazinio itxaropena, biztuz. zelan hartu eike besoetan ondatuen gorpua, Gure aita, zeruetan zarana, santu izan bedi zure isena, etor bedi zure arraunua. Egin bedi zure naia, zeruan bezela lurrean ere. Emoiguzu gaur egun honetako hogia, Parkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei parkatzen dezu uneskero. Esegu sui ci tentazioan jauste, baina taragai ez uzkatetik. Amen. Abala egotaldia. Jesus, ilobian jarria. Gurtzen zaikigu Kristo eta beden gatzen, munduaz hore kurutze santuaz salbatu dozulako. Zapatua igaro eta asteko lehenengo eguna argitzean, Magdalako Maria eta Beste Maria ilobia ikustera joan zidan. Bat batean lurrikara gorra gertatu zan. Jaunaren ingerua jaitzi zan zerutik eta urreraturik harria biratu eban eta gainean jesarri. Tximistea emotene ban, eta haren jantzia edurra baizen zuria zan. ikustean bildurrez dardar eta hildalez gelditzu zidan zaintzaileak, Baina ingeruak emakumei berra egin eutzen esanez, zuek ez bildurtu. Badakit jesuz kurutzean josearen bilaz abizena, ez dago hemen. Biztu egindata, ezan eban lez eta ikusi, jarria egon zaneko tokia Haring esaten dugu, ilondoren bardin dezkula gure gorpua ez egiten daben. Egia esan da, gorpuak ere pegira mena merezidau Ilondoren ere, bagara zeo zer, ez da nagaldu Hauzea dirasten dugu, korpuari emoten deutzogun gurtzaz. Kaixoak edo ezinduak zaintzen diarduenean aragian sartu nahi izango neuke. Zelan lotzen jaken, zainduari. Harenganako zelango maitasunera elzen didan. Arekazko zelango loturea josten da ben. Ondo bizidan gizartea bilatzen dugu. Dirutzaz, teknikaz. Morroia geituuz, besteak menpean jarriz, beste apaino handiagoak bizkorragoak edo gehiago izanik. Ete da hori bidea. Edakutsi eban Jesusek besterik bere bizitzan zehar, zerbitzuak elkartzen gaitsula eta alkarma itsasunera eroaten eta Ausia dirazten dabe hilobira doa emakumeek. Gure ita zeruetan zarana santu izan bedi zure izena, meor bedi zure arreua. egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Demo iguzu gaur egunontako hogia, parkatu gure zorrak, geukere gure zoruneei parkatzen ertsegunez kero. Ez iguzu itxitentasinoan Jeff baina aaraga iuzgaxetik. Amen. Hamabost garren taldia. Jesus piztu egiten da. Gurtzen zaikugu kristo eta beden mundua zurek urutze santua ze salbatu dozulako. Amaika ikasleak galideara joan ziran, Jesusek esandako mendira. Ikusi ebenean, gurtu egine ben, batzok ordea zelantzat egozan. Jesusek urreraturik honela egin txen berba. Almen orzua emondeuzet jainkoak zerulurretan. Soaz eta egin herri guztiak nide ikasle, aikaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean bateatuz. Eta nik agindu dutxue guztia beteten nirakatziz. Eta ni, zeuek izango nozue egunero munduaren azkenera arte. Badago itxaropenik. Eriotzea ez da azkena, betetasunerako atea zabaltzea baino. Eta eskerrak, zer litzateke bestela, jaio galtzen direnez, edo gozeak jota pare bat urte betetera elduez direnez, edo askotako zuzen gabekeria jasanda benez, gure ustez, zentzunbako eriotzea ero handa benez, sinisten dugu bizitzaren sortzailedan jainkoak bizitza bat bera ere ez da bola galduko bete barik lagako osotasunean sartu barik baztertuko sinisten dugu eta sinisten dugu lako egiten dugu bizitzaren alde eta aztertzen ditugu bizitzaren aurkako gure jarrera eta jokabide guztiak eta utortzen dugu ze taiz atartzen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 Emo iguzu gaur egun honetako hogia. Parkatu gure zorrak. Geukere gure zordu nahi parkatzen deutsegun ezkero. Ezei guztu itxiten tazinioan jauzten. Baina atara gaizuz gatzetiki. Amen. Jesus mundunduko argia. Jesus zinezko egia. Eshus betik onbizia. Maitxaren e eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen.